Bali za saa hizi msikilizaji wa wapo Radio FM popote pale ulipo karibu kwenye kipindi maalum kipindi ambacho kinaangalia juu ya matukio ya ujambazi wa kutumia silaha huko maeneo ya kimara temboni kimarabima Manispaa ya kinondoni jijini dar esalam Leoni ni ya tarehe 29 ya mwezi wa saba mwaka kumi. ninayekualika katika kipindi hiki mimi naitwa anton joseph nasema Tu tuungane pamoja ili upate kusikia juu ya unyama na ukatili ambao wamekuwa kufanywa wakazi wa maeneo ya huko kimara lakini lawama moja kwa moja zikipelekwa kwa jeshi la polisi ambao ndio wenye dhamana ya kulinda usalama wa raia Matukio ya uhalifu yamekuwa yakijitokeza. Tena matukio hayo yamekuwa yakigarimu roho za watu. Watu wanapoteza maisha. Watu wanaachiwa vilema vya kudumu mara baada ya kujeruhiwa na majambazi ambao wamekuwa kivamia eneo hilo. Hatua za haraka hazichukuliwi katika maeneo hayo kulikoni haswa nini ambacho kinajitokeza na kinatoa ishara gani kwa jeshi la polisi ambalo ndilo haswa linategemewa na wananchi na ukichukulia maeneo ya kimara ni ndani ya jiji la Dar es Salaam ambapo vikosi vyote viko maeneo haya lakini nini haswa ambacho kinajitokeza hali hiyo ndio inanifanya mimi kuchunguza kwa kina na kuzungumza na wananchi waliowaathiriwa na matukio hayo angalau ni yaweke hewani jeshi la polisi pamoja na wananchi wayasikie moja kwa moja na ukatili ambao wananchi wamekuwa wakifanywa hapa moja kwa moja nafika nyumbani kwa bwana Gervas Macha ambaye yeye mpaka sasa hivi ninavyozungumza msikilizaji ni kwamba amejeruhiwa na yuko katika hospitali ya taifa Muhimbili pale akiwa amelazwa na matibabu ya kiafya mara baada ya kupigwa na vitu vizito kichwani na kundi la watu ambao ni majambazi wakati akitoka katika shughuli zake kabla hajafika nyumbani akakuta majambazi hayo yametekka mtaa na hatimaye naye kushuchwa ndani ya gari lake na kisha kutendewa unyama huo kwa simanzi zaidi nazungumza na mke wake aliyejitambulisha kwangu kwa jina la B. Olivia Garvas Macha kueleza zaidi juu ya tukio ambalo limemuachia simanzi zaidi tukio la kushambuliwa kwa mme wake Mme wangu alipigwa na majambazi ilikuwa ni tarehe mbili mwezi wa kwanza mimi sikupo nyumbani nilikuwa Tanga na yeye alikuwa natoka kazini Akafika maeneo ya hapa jirani akakuta majambazi wameteka huko mtaa. Sasa akaarudi na gari akakuta kuna watu wengine wamenani, wameshapigwa wako chini na kuweza kupita pale angeza kuwakanyaga akaasimama aliposimama pale wale majambazi wakamshusha kwenye gari wakamwambia tu pera anaposikia msi kwepo hasa alikuwa sijihana hela wakaanza kumpiga wakati wanampiga yeye nimeokoka yeye mimi wangu tunasali tieji ubungo akawa wanaomba. ameomba sana saka naomba na toa sauti wale watu akawa wale majambazi wakakasirika kutaka atoe sauti aliomba muda mrefu mpaka fahamu zinamuishia alikuwa kwenye maombi basi wao akampiga sana wakamwacha walipoondoka pale ndio akawa Wamebaki tu watu wengine. Sasa pale wakamteka dada mmoja Nasema anaitwa hapi akaelekea huko Matosa. Wakambea tupeleke tuonyeshe njia. Wakaenda. Yule wale waka wamebaki pale watu wengine wakaja wakamtoa nasikia wakampeleka tumbi mimi sikuepo. tumbi tumbi wakampeleka mwe na wao wakaendelea tena kwenda huko mbele wakaenda kuwa tena watu wawili waliowakuta huko mbele. Me wako hali yake ilikwaje mara baada ya kufanyiwa tukio hilo. Baada kufanywa hilo tukio, alipoteza fahamu ya kuweza kuongea. Ile nasiga alipofika tumbo ambao wa walielezewa naona Wakasema Yesu ameniponya. Wa Ndio kitu alichosema afu akasema kuna dada ile mwe wangu ndo aliongea. Akasema kuna dada mmoja wamemteka mfuatilieni aka nyamaza basi akafika kule muimbili akawa sasa akawa naongea ongea anajitahidi kuongea saa ya aongei ikafika mahali sasa akawa amemfanyia operation zile pale mwanza alikuwa anaongea zile operation zibokuwa zinazidi kufanyiwa akafika mahali akawa ongei paka sasa hivi hajaweza kuongea bado yuko muimbili na alikaa sio miezi mitatu yani paka sasa hivi ni wa kujeuza kunanilii kila kitu na analishwa na mpira haielewi chochote ila anaona anasikia ingawa bado bado tukio hilo walimpora kwenye ile tukio walichukua laptopu na simu. Gari hawakuchukua, gari ribaki. Hiyo laptop pia nimeipata juzi. Juzi ya sababu nimesikia baada kuna nini. Ilikuwa ni Ijumaa, Jumamosi kuna yule leo wao ambaye anaitwa nani? Anakaa kumatosa. Matosa. Kwa hiyo walipopata ile laptopu maeneo ya kule kwake, wakajua ni ya yule marehemu, wakapeleka kule. Walipofika kule wakaipokea, wakaiweka wakufungua. Wakamaliza msiba. Sasa huyo marehemu na dadaka anafanya kazi mwimbili akaameshianiona mimi nilienda kuongea aka naye akaniambia mimi kakaangu alikufa kwenye hilo tukio basi akameona wa mwe wangu akambia bado anaendelea hivyo hivyo aliposikia ile laptop alikuja kufungua akasema sio ya kwake akaangalia jina mwe wangu anamfahamu kwa anaitwa Gerifasi akaniambia basi hiyo laptop inawe itakuwa ni ya mwe wako kwa hiyo tuliripoti polisi livo na sasa hivi sababu nimekuwa sio ya kwetu tutairejesha tena kule polisi ufuatilie ukaichukue juzi hapa ndio nikafuatilia nimeipata kweli nimekuta ni ya kwake kwa hiyo ninayo kwa hiyo hiyo laptop ni kwamba hawakuondoka na wewe waliamua kuiTupa. Walimpigia hapa laptop ameenda kutupa kule Matosa. Jirani na yule marehemu alikufuku. Wewe kutokana na hali hiyo sasa kwa kutokuwa na mume wako kwa muda wote huo mpaka hivi sasa. Huko kwenye hali gani pamoja na watoto? Hapo nipo kwenye hali ngumu sana. Sana kwa kweli tunateseka na watoto nikiangalia na ile mume wangu sana napata mateso makali sana kweli naona huruma nao polisi nimeona nikimya sidhani kama wanafatilia. nimeona kumekuwa kimya na hiyo hali bado inaendelea kufanyika huku naona kama wachukua tu yoyote. kwa kweli sasa hivi inatisha hata ukirudi nyumbani salama unamshukuru muungu nakuta matukio yanatokea ya mapema kama wengine walio pigwa juzi juzi huku juu temboni nilikwata sijafika nyumbani kumbe mimi nimefika huku nikasikia kwa muda ulishafanyika haya maana nini wameshapigwa watu wameshawawa mimi nilikuwa sijuni saa 2 na saa kusikia kitu kama hiyo yani mapema mno wanapigwa tu bila sababu na wanaiba wasingine wachukui kitu chochote wanapiga tu mtu wanamwacha hapo hatima ya maisha yao inakuwaje sababu tayari hapo lazungumza kwamba polisi wanaonekana hawatoi ushirikiano wa that kwen hmm. kwa sasa watu wanaogopa mpaka wanaamua kuohama nyumba zao wakapange hata sehemu nyingine huko mjini watoke maeneo ya huko kwa sababu ya hii hali wanaogopa mtu anakosa amani hawezi kulala hawezi kufanya nini kwa inabidi wahame wengine mpaka wanauza hata nyumba hata viwanja watoke huku temboni ni bi Olivia Gervas Macha mke wa bwana Gervas Macha ambaye amejeruhiwa na watu hao majambazi ambao walimvamia na sasa yuko katika hospitali ya taifa Muhimbili akingali anapatiwa matibabu lakini hali yake mpaka sasa haitabiriki. Msikilizaji kama nilivyokueleza awali hiki ni kipindi cha matukio ya ujambazi wa kutumia silaha ambayo Yamekoa yakiwatokea zaidi wakazi wa maeneo ya Kimara. Baada ya kutoka hapo nyumbani kwa Gervas Macha nasogea moja kwa moja kwa bwana Ndahani. Hapa nakutana na tukio la kinyama ambalo limeitokea familia hii wamempoteza bwana George Ndahani ambaye naye ameuawa kwa kupigwa risasi na majambazi majira ya mbili usiku akiwa ameelekea dukani kwa ajili ya kwenda kununua sigara hapo ndipo akakutana na kundi la hao majambazi na bahatika kuzungumza na mtoto Joseph Gerard Ndahani ambaye yeye alishuhudia kifo cha baba yake mdogo lakini pamoja naye Pascalina Ndahani na Silivia Vedasto ambao wao na wenyewe wananieleza juu ya tukio ambalo limetokea nyumbani kwao Mimi nilikuwa nimetumwa dukani saa ya kurudi ndo nika, nika wa milala, milala pale kuangalia wa, wakanambia mimi nikimbie ndiyo nikakimbia Walikuwa amelala, wa? Apo wa milala wapi Hapo juu mali wamelala chini Ndiyo. Nikataka nika, nika kuangalia wale watu wakanambia nikimbie Walikuwa amelazona nani Majambazi Unijueje ni majambazi Nilikuwa nime nimetumwa dukani sasa Kutuma dukani, saa nika, nika kutawa watu pale sasa nikasemaje nika sasa walevi wa gigongo na magari gosogea sogea pale nika nikaona watu wamelalala wa, wa, wa, kuangalia wa, hivyo wakanimia dogo kimbia Nibu kimbia, hapo bonde bondeni bonde hapo ndikamona mtu mwingine amelala ndo nikakimbia zaidi nilikaja hapa nyumbani nikawaambia walikuwa wamelala walikuwa ni wangapi walikuwa wengi wengi tu sijawahi sija hesabu Wal, wa, walikuwa wengi wengi tu na hawa alikwambia dogo kimbia wao uliwaona walikuwa kama wangapi na walikuwa wameshikilia kitu gani ni wawili huyo mmoja amejibanza huku kwenye kichaka huku huyo mwingine ndo an, an, anawasachi sasa ana anambia, we we wewe anagusa gusa ndio mimi di, ndikataka niangalie ile aliyesimama akani bado kimbia mm. baada ya ile tukio ulibaini nini nilithi baba mkubwa wangu Yu, yupo pale maana huku nyumbani alikuwa hayupo nikawa ninamwambiaje nie baba ba, mkubwa mbona hapa hayupo ninauliza nyeba baba mkubwa yuko wapi wanaembea si hatujui baba mkubwa yuko wapi si hatujui ndio mm. yeah, mambo yametugusa ilikuwa kwenye mida ya saa 2 tulikuwa tunaangalia tv Bada kuangalia tv tuka, kuna gari ilikuja hapa kumwaga mchanga Kidogo tukasikia mshindo nikamwambia watoto "Buh, tokeni nje mkaangalie gari tele imepasuka." Watoto kutoka kasema. "Gari limeendelea." Nikamwambia "Basi tuendelee kuangalia TV, tunaangalia TV kidogo." Ikalia ya pili. Sasa baada kulea pili, huyu mtoto ndo akaja, akawa anapiga geti kwa nguvu kufukuzwa huko. Nikamfokea nikamwambia "Jose nini?" Akamwambia "Mama kuna watu wamelala watatu." Nikamwambia "Sasa kama wamelala watatu au si walevi tu." Nkaawa nimemfokea. Kanambia "Apana." Hapo hapo kulikuwa kuna mgenetwa amekuja hapa nyumbani. Naye akaamfanya kusindikizwa kusindikizwa akakutana au watu wakampiga teke akaanguka chini akaamboa lala chini baadaku lala chini tena akafanya akawatoroka akakimbia karudi nyumbani yeye ndo sasa katufumbua katuambia hapo kuna majambazi baadaku tueleza hivyo ndo ode tukafunguka sasa tukaingia tukafunga milango tukatulia baadaku tulia tukapanda juu sasa kuangalia kama watu wanaenda kwenye tukio tukaenda kwenye tukio nikamchukua mwanziangu kaambia tutoke kwenda kwenye tukio kweli tukakuta Watu kama ishirini hivyo wametekwa wengi lakini walioumia ni yao watatu mmoja kwa mhimili shemejiangu maremu na mngia na kama eneo ya huko basi kuangalia hivyo kidogo difenda ikaja ikawachukua ikawapeleka tumbi Shemeji yako alikuwa anaitwa nani? Joji Ndahani. Tulifika ndio tukamkuta bado hajakata taru. Alichokuambia ni nini neno la mwisho? Hakusema ile tu alituangalia tu tulifika tuna kilo kikubwa sana. Alituangalia, maeneo hapa kuna sio ni risasi ilipige kukoja kafunua huko kwa yuri jicho nalo liko limefunikwa na li damu sana kwa hiyo hata yeye kutuona ilikuwa ni ngumu. Kwa tunamulika na simu. Amna. Kulikuwa na kubwa sana. Tangu kufariki kwa huyo shemeji yenu mpaka sasa hivi, katika mazingira gani ya kuishi? Mm, tunaishi kwa wasiwasi. Yaani ni uoga tu. Tuko kwa wasiwasi tunaogopa ndio mtoto mwisho sa moja kumtuma sasa hivi. Mageti milango yote tunafunga tunaogopa. Na shemeji yako ulijua alimwibia kitu gani? Mh mm, shemeji hajamwibia chochote. Kwanza alikuwa anashinda na mbili tu. Sasa sasa tunampa hela sijara, sigara. Haki shuliza nyumbani tunampa ya soda nini? alitoka kunywa soda hata hivyo mm, ana kazi ni mtu wa nyumbani sasa kutokana na hali hiyo labda na vitendo kama hivyo vinaendelea jeshi la polisi ninyi mnadhani lina msaada kwenu mimi mm, nasema kwa huko bado hamna msaada maana hata tukiwe ulipotokea mpaka leo tujiona kama linafuatiliwa nyee ndo naona waanza kuja kurejea ili swala tokea hapo kwanza tujiona ni TV atatakuni taarifa habari ya tukuona, kwenye magazeti atikuona yani nyenye ndioona kama vile mna mnaona ili swala lina uzito ndo hapo tunashukuru mkiendelea hivi tunaweza tukajua hata na walifu wako sehemu gani ndio endelea tunaombaeni kutembea hivyo muendelee kuhamasisha watu asikatae kuwaoji maana kuna wengine sasa hivi ukiwafuata unakwambia kabisa unikumbushe ile tukio mimi nimewakubali ningewaeleza ili na wengine wakaone hali ya temboni ilivyokuwa mbaya nashukuru tukiele lilivotokea sisi tukupo hivi midea ya shambili mpili hawa hapa ndugu zangu nao 20 nao umeondaye kupa umeenda uko mbezi. baadaye kunakaa kupo nimeita hapa mchango tungezaa matofali basi baadaye tukasikia nini kishindo sasa mimi nikasemajeikasema mmm, yaani haya magari no ya mchango maana ya yanasawishaga ajari sasa hivi limetoka hapa tu limegudundu limepasuka basi tukaeendelea tu maana tupo kidogo sikia puu yaani kama li, kama risasi li, kama ligudumli linapasuka mm hm nikasema sikia. sasa kidogo kwa kule ndio tunangaliana tv mama akaja amekimia sema lakini kuna nini basi akasema mimi hata sijui labda gari mara tukasikia pikipiki inatoka kule juu inakimbia yani kwa kasi kumbe ifika pale hajaamshusha mteja upo ni pikipiki chuo sekindu inamteja basi akamwambia pita kakimbia. mteja wake aenda kumbwaga pale akaenda kupita njia nyingine kule inatokea soka akaenda kumwambia tufungeni mananilii maduko huku kuna kama aliamajambazi maana pale limesikia kama isimbia isi afa tu wa ishara za chini basi na sisi ndo tukaanza kuogopa ogopa maa tukapanda huko juu tukiona watu wote hamna anayetembea hamna anayepiga kelele nyumba zote zimesimama hata tukazima taa tuka ta. basi uko tunaogopa kule mama akaja akambi kama mnaogopa njooni mkae hapa tukatoka ndani kwa na mtoto tukaja tukakao muda wote tukatulia tuka tu ndo akasema hivi hao walioondoka pigieni simu mtakapo wanarudi basi tukawapigia simu akasema hivi kuna halimbaya, mbaya akasema ali mbaya mbona sisi huku kule ni ukitoka hapa hivi hiki kina niki lima cha kuingia hivi barabara inaenda hivi basi akasema sisi mbona tunaona huku watu tu anaendelea tu kwa kawaida mbona kama hamna nanilia yoyote tukaambia nyeko kae ni huko wenyewe basi wakatoka waka kapaki gali pembeni wakaja wakatembea tu kwa mguu kafika pale pale kabla ya kushuka wakasemaje walipofika pale kaona hivi huku kuna nini bwana tunasikia kama kuna ya majambazi wanatupia kama kuna risasi zimepiga hawajua kama ni majambazi kasikia kama hali ya elisasi zimesikika. Akaambia mbona hamna kitu? Walikuwa watu wanakunywa pale nini? Akasema maamna kitu. Sasa yeye shimeji yangu kaenda kupanda kule juu kuchukua gari mimi tukapigia simu 10. Wakapiga wenyewe simu. Wakasema kwani kuna nini? Bote tumefika mpaka basi tunauliza watu. Ham, Wakasema hamna kitu. Akaambia yenye kaeni. Mala tumekaa kidogo tukasikia kama ile gate hapa linafunguliwa. Yaani muda umekaa tu shwari kabisa, ni kumetulia kabisa mna hata kelele. Mala, ni kama baada ya tuseme kama nusu tukasige na nili nafunguliwa ile geti la huko. Si tukaweka ndo tukapanda pale tuka tukamwulizaojirani yetu kuna nini? Akasema ah mimi naona watu kama wanashukashuka huku. Hamna kitu. Atujui kinachoendelea. Sasa tupo kidogo ulekaka kaka na yake poa alio nje amepumzika hajasema kitu chochote. Akasema ha yani pale hizo alikopoa kumba, kumbali alivyotekwa pale Aha kama kujivilingisha pale maana kuna nanili mteremmko kujivilingia kama 100 au mnini akasema ni mimi ona tu yani mimi nimesachiwa nimepigwa tu nanili pale chini nikakadi mimi katumia tu wadali wangu nikimbie basi tumekaa baadaye yule baba akatoka na sisi tukafungwa geti tukatoka tumetoka pale mkuta mkubwa yetu kalala pale hivi alikuwa ni nguo zote kavua kabisa basi hapa kunavuja damu hapo hapa hivi na kwenye kunavuja damu ya yani, damu zimefunika hivi na nili jicho kuangalia tena pekepeke na msichana eh, mmoja hivi kapi kwa sisi hapa hafu mpote kaje damu na pale juu kuna baba mmoja mpaka sasa kwa hospitali ajapona na hajapata nafuu ongei na yeye yuko potoa pale hivi juu kainaisha hivi kichwa kala tu chini hivi na gari kupembei pale limepakiwa gari dhaaki nasikia aliambiwa shuka ajana ni watu ambao walikuwa kwa milazwa pale shuka kasema yeye wanangu sasa mnataka nini sa, sina kichochete cha kuwasaidia sasa kujua kama ni majambaza amejua tu labda ni watu wapitanjia pita njia nini basi to wakamjeruhi bado ndo tukatoka hapa tukaenda pale kumuona uyu mama kama uchungu akalia mimi nikakaa pale kuna watu wengi wengi hapo wamekuja na yale ngambo huko hajali hata udibishi pale wamesikiliza hajazao wa milando wameamka kuna mama moja alivyova si tunasikia pete nini yaani watu walinyanganywanywa vitu pale ha wengine wana viatu nini basi ndo tumekaa kaa pale tuna wanyao kaja wengi yule baba alikopa hivi ndo wakakata... Sijua alikata pale pale Romaoni viona anajivuringisha hivi. Ndopo kidogo gari la polisi likaja, likawapeleka wale majerui wapi? Kule hospitali. Wafika tumbi, ehe wakawapeleka. Baada kidogo tumekaa hapa kidogo, huyu baba mume wake hapa akapiga sima kambiaje? Sisi bambuba tulijafikisha hata hospitali, amefika hospitali ameshakata roho. Kwa hiyo sasa hivi napeleka mochwa. Wale wengine wakafanywa uduu maana alizao zilikuwa ni mbwa wakapelekwa muimbili. Basi uyo dada mwenyewe ayako pa amepona baada ya hospitali tena. Uyo baba mwingine ambaye alijeruhiwa mpaka sasa hivi kwa hospitali. Kwa yaani yani aliyako kweli inatisha. Yaani tunaishi kwa wasiwasi sana kwa sababu ujui wale watu wametoka wame wapi hatujui from noe. mtu anakuja tu wanaanzisha vitu vyao wakati zamani kwa tunaishi tu kwa amani tangelo tukio limetoka Sa hivi tuishi kwa amani yani mtu ukichewa tu kutoka mjini wale hata yani, mtu unaona hata bora upoteze shilingi 500 1500 panda hata pikipiki kufikishe huku kwa sababu ya kuogopa ile kutembea kama awali hapo msikilizaji ulivyosikia ni sauti ya kijana mdogo tu Joseph Gerard Ndahani ambaye yeye alishuhudia kifo cha baba yake mdogo aliyefamika kwa jina la bwana George Ndahani pamoja na sauti ya Pascalina Ndahani na ya Vedasto wakieleza juu ya tukio hilo la kikatili kabisa ambalo limejitokeza mara baada ya kundi la majambazi kuvamia katika mtaa wao na kisha kusababisha mauaji ya kikatili kama hayo Wanaanchi wamekuwa kijiuliza vipi jeshi la polisi limekuwa mwendo wa kukabiliana na matukio haya kulikoni kuna nini haswa Safari yangu haijaisha hapo. Nikiwa nazunguka maeneo haya kuzungumza na wananchi ili kuweza kuangalia kulikoni vikosi vya usalama hususan jeshi na polisi ambao wanadhamana ya kuhakikisha kwamba watu wanabaki kwa salama na mali zao lakini sasa wanageuka kuwa viziwi hawaskii kilio cha wakazi wa maeneo haya ya Kimara. Nazungumza na mwanamke mmoja aliyejitambulisha kwangu kwa jina la Happiness Masawe. Yeye shughuli zake ni mwalimu. Siku moja akiwa anatoka kazini, akakutana na kundi la majambazi ambao pia walikuwa wamevamia maeneo hayo. Yeye anasimulia mkasa mzima uliomtokea kwa simanzi zaidi, na mpaka sasa anakumbuka kitu gani kilichomnusu katika tukio hino. Tarehe mbili ya Januari, nilikuwa anatoka kazini ninafanyia Sion ni College. Ni mwalimu pale nafundisha walimu wa Nasare nilikuwa natoka kwenye saa 2 za usiku narudi nyumbani ndio nikakutana nao majambazi wakanishika wakanyambia lala chini nikalala chini wakachua handbag yangu wakaanza mmoja alimpa mmoja wake hiyo handbag yangu aliporudi kwangu akaniuliza unashingi ngapi kwenye pochi yako mimi nikamuliza tu na shingi 3000 sina hela zaidi ya hiyo na nini zaidi nikamwambia na simu basi kwere nikamwambia yeye basi yule mzee akaichukua akapanda na mwanake kwa juu kidogo kuna kilima yaani shamba la mtu mwingine akawa anaendelea kupekwana begi na begina, ambao nilikuwa nililala nao jirani ni kulikuwa kuna mama na baba na wengine wanawake wengine sikuweza kutabaka sababu ilikuwa ni usiku basi wakawa wamekuja wanauliza mmoja mmoja una shilingi ngapi una shilingi ngapi kuna baadhi wengine wakawa wakiojiwa wanasema kwamba umeshadhari umeshachukua ila Zetu ni mshingapi anataja kiasi ambacho amechukua. Mwingine 2020 alisema mwingine umechukua pete zangu ya mke wangu na ya kwangu ya ndoa, vitu kama hivyo. Sasa kuna wengine walikuwa chini zaidi ya mimi, sasa siweza kuelewa anachomuuliza. Basi baadaye kidogo kati anatuo pale kikai mekuja gari. Kuja gari kae namulika sasa kule chini. Kumulika na tukaonekana ambao tume. Lazo Tulikuwa ni wengi kiasi ambacho sikutegemea kama takuwa watu wengi hivi. Bas wakamkimbilia kule juu wakamwambia zima tana nini vurugu za hapa na pala ukamtoa kwenye gari nadhani kwa sababu alivomwacha alimwacha yuko chini baada ya kumpiga sana. Kutorudia huko chini wanasachi wale ambao walikuwa wajasachio haraka wa haraka wakaja wakaninyanyua mimi. Kaambia unataka ukatunisie simu ambayo tunataka tuna, ukwatu tuna, tuna, tuna, nani ukatugongee mlango. Basi mimi nikanyanyuka nikaondoka nao. Tuka tumepita tu vichochoro vichochoro vichochoro kuna nyingine zingine huko juu zina huko kimarabii. Na sehemu inaitwa kimarabii. Shule za GTDA si na na kimarabii yenyewe. Basi mimi nikaanza ku search hizo njia mimo masijui kuzipita. Tukaenda kesi kamba mpaka tukapoteza yani yale majengo tena nikawa si yaoni. Nimebaki tu mimi ni mimi na wao wanaume wawili. Basi tumefika katikati ya pori nikwakiambia kaache. Mimi ni kaka, eh, Kwa hiyo sisi tume tumekuleta hapa inabidi tuendelee kukubaliana masharti yetu kama tulivyokutoa kule mpaka tumekufikisha hapa kwa inabidi ukubaliane na sisi tunachokuambia kuambia. nikanyamaza sikuwa najibu ni kwa sababu nilikuwa katika hali ambayo siwezi kuihadisia kwa mwanadamu akanielewa basi nikakaa chini mimi sikuwa sema chochote ni baada kukaa wakao wanajimbizana wanajiita mafandi sema mafandi siwezi kujua kama ni mafandi wa gani basi wakawa ambea sasa huyu mwanamke tumfanye nini wao zake sasa baada wakati huko tulikotoka huko kwetu walikwambia lifurushi likubwa nafikiri ile begi walitoa kwa ile gari ule baba mbao alimpa kisago ambacho sijui ni chaina gani basi akawa amebwaga yale mamizigo pale chini na ni anapekwapekole mzee akasimama kashikilia na nibunduki akasema bwana mi sijui mzee akamjibu hivyo akaanenda kupekwapekoa mavitu yaliokuwa ya kwa ile begi yule yule kaka simama na mimi mimi nimekaa chini yule kaka ndo amenisimamia karibu kama ifu kama na hapa Haka njambi alaa sasa so unajua kilicho kuleta hapa tunataka tuanze kurep mimi na huyo mwenzangu mimi nikanyamaza tu kimesikwa na uwezo kujibu chochote kwa kweli msikwa na uwezo kujibu chochote mimi nikimya akasema unajifanya kiburi mbona utiiona uongee mimi nikabem ni wajibu nini kuliko mnajitaka kunifanyia kitendo bora mgeniulia kule kule kwetu maitwa kaifanya nini wakaichukua kuliko kunileta huku mnataka kunifanyia na siju kama roho yangu mtaiacha basi kwa sababu mimi namwamini na Mungu nikaanza endelea kumlilia Mungu kuitoa sauti lakini mo, moyoni mwangu Nikaanamwambia tu Mungu, kwani Mungu ameniaacha niteseke hivi, tena ni kifo cha aibu hiki, tena kwa mwanamke kama mimi, ni kifo cha aibu na ni kifo kigumu. Basi ule kijana mwingine ambaye alikuwa anapekwa pekwa pale mizigo na nini, akanyanyuka juu, akamwambia je, ju. unajua afande simama mita kama 10 mbele, mimi nianze kumuingilia huyu mama. Mimi nimenyamaza tukime na wangu, mimi bado naongea tu na Mungu wangu. Basi ule kijana akasema, "Ngoja basi nisogee kwa ile mizigo mzigo mingine hebu usimie. anataka kwenda." Swika wazanini akageuka nyuma, akani yani akaturudia ni ameenda kama kiasi cha umbali kidogo kama hapo. Akarudi, akamwambia bwana unajua Fande, tutachelewwa kwenda kule nyumbani kwetu. Kwa hiyo embo achana na ule mama. Haiwezekani sipuoni wanabishana. Mimi nikawa nausikiliza mimi niko kimya. Bas akasema hamna cha nyumbani wala nisaezi paka tumalize azma yetu. Mimi kimya. Bas ule kijana aliyokuwa ananisitizia mimi ndoweza kunirepo. Akasema haya wewe mama simama, nikasimama. tulipo kuacha, amini hapa tukikuoacha utafika huko unakotaka kwenda nikamwambia nitafika maxes ni yaani insha akili isapotee sasa yani hata sielewi niko wapi nikamwambia hata mkiniaacha hapa mimi sina shida nitafika tu kwa majalia wa Mwenyezi Mungu yule mtu wake ambaye ndo mwenye bunduki akasemaje kama tumemamua kumwachia yake kwani tumwacha aje huku sakaingina umizo na na wengine basi wakasema tumsindikize huyu um mama si kuamini watangazaji yani ni jambo la ajabu Yaani ni neema ambayo si nitakana nisahau na sijiwi mpaka leo namuulizaga Mungu ameniaacha hili ni tumikie kwa kitu gani. Basi wakanisindikiza hapo walikoniacha wakaniambia geuka kabla wajanambia tutende. Wakaniambia geuka nikageuka. <sighs> Nilipogeuka wkaniambia haya songa mbele. Nikasonga mbele nikasema Mungu si ndo kunimalizia kwa huu au ni vipi siwezi kujua. Nilipogeuka wakaambia tembea. Nimetembea nyisa wakati tu, tuvotoka huku huyo mwenye bunduki alikuwa mkono wa kushoto. Uwe mwingine, wale mwingine siju wanasema ndio alikuwa siju na panga siju ni nini ambaye alikuwa anajuria sana watu kunevichwa, alikuwa nyuma yangu. Basi nikasema siju ndio anataka kunifanyima mama yake wote wamerudi wote nyuma Mungu niangalie kama mwonitoa kule kwanza ambapo anaataka kwa kunirepo wewe ndio mwenyewe unafahamu. Basi nikawa natembea huko lazidi kumwomba Mungu. Naemsha Mungu msaidie Muhammad siju tupoteze uhai tuefike ambele kwa mbali ndio naona magari kwa mbali yanapita na pikipiki. Piki nyambia. kunaona Unaona magari kule nikamwambia na yaona. hapa dada nafikiri utafika salama na nashukuru. Hivyo hivyo nikajibu. Nimetembea kidogo kama kona mti pale na dada. Huyo Mungu nae muomba. Endelea kumuomba hivyo hivyo. Na utuombea tusamee sisi tulicho kwa tunataka Utafika dada utazidi kusindikiza nikasema hapana nitafika akasema lakini tunakupa challenge moja ukifika huko mbele ukikutana na mtu atakikukuuliza chochote ukijibu tunakushut usifikia tukuoone nikawambia sawa nikafika huko mbele kweli nikakutana na mapolisi wengi sana kwenye kweli sikuongea chochote naona kwa jina langu mmemona da muda moja anaitwa Happy jamani huumtaswi kama mnamwambia lakini mnene amepita na wanaume wembamba na mama hivi wawili wakali wanauliza mimi na wasikia mimi ikabidi nianza kuchepukia barabarani huko pembeni kabisa kutaka hata kuongeana nao ni nikijua wale wanaume bado wanafanya nini wananifuata kule nyuma basi mimi nika nimeondoka haraka haraka haraka natembea haraka nikakutana na wengine kwenye magari bahati nzuri ile nje ilikuwa inapita na, nikakumbuka kuna njia ya mkono wangu kuleo kuna kakakangu anaishi hapo nimgenimbia mtu amememea mwaka jana mwezi wa 12 ndio ikabidi nienda kwake nikagonga mlango ndio akanipokea ndio nikao nimawasimulia tukio lililovitokea ya lakini baada kukaa zaidi ya saa nzima nalia tu. Ndio baadaye baada kupata ya aweni ndo nikaanza kuwasimulia nilo nipata. Baso nikabidi niwaambie wapige, wapige simu huko nyumbani ili waweze kuja kunichukua kama inazekana. Baba ndo kasima, lala tu kwa mtakuja na kakaako asubuhi. Kwa hiyo ndo asubuhi karudi nyumbani mapolisi wakaja hapo wakanihojoji sana wakaandika ripoti na nini. Walikuja kama mara mbili. Baada ya hapo ndio mpaka leo tena sijasikia chochote pole sana laba kwa kipindi chote hicho mpaka sasa umekuwa ukiishi katika hali gani kwa kuwa ni mkazi wa eneo hili nilikuwa tunaishi kila leo unakaa una unasikia mara huko umetokea iki mara huko umetokea kwa ni reo yangu tch, haina maana na hasa ninaposikia tukio jingine la ujambazi kama hilo limetokea tena kwa sababu hata siku hiyo yeye afonie mimi Walele tena akaua mwanamume mwingine huko juu huko wanaita kimarabi, mna nijitihada walienda akamuua mtu kule watu wakaja wakavumisha kwamba mimi ndo nilienda nikagonga huo mlango sio na nini watu wengi walivyokuja asubuhi ni nikawaeleza jamani huko mnakosema mimi hata mkiniambia sasa wapeleka waliko walikoniacha hao binadamu mimi sijui ni wapi sijui kabisa ni wapi basi ndopaka hivyo leo matukio ndo yanazitu mara huko mara huko amna yani amna ushikano wengine wote tulio pelo Oza, zaidi wa katule ule mara ile ile wiki ile ile ile tukio mapolisi kujakuja kuja kuja hapa nyumbani na nini basi amna kitu ni happiness masawe mkazi wa maeneo hayo ya Kimara Temboni akisimlia juu ya tukio ambalo lilimtokea mara ya kutekwa na kundi la watu anaoamini kwamba ni majambazi lakini anaamini kwamba maumbi yake ndiyo haswa yaliyo nusuru asitendewe unyama huo. Katika hatua nyingine nimepata nafasi nzuri ya kuzungumza na shuhuda aliyeshuhudia juu ya kifo cha jirani yake ambaye alipigwa risasi na kundi la watu wanaouaminika ni majambazi. Tu huyo anafahamika kwa jina la Godfrey Chandeu. Yeye aliuawa kikatili tena mbele ya majirani zake ambao walifika eneo hilo kwa ajili ya kutoa msaada wa kibina Adam Kwa upande wake naye anasimulia juu ya tukio hilo Mimi kilichonitokea nilikuepo nyumbani kwangu nikasikia mtu analia na kelele nyumbani kwangu pale kwa jirani kushuka nikaangalie kuna nini sikufuatilia yule mama alivyolia lakini nikasikia kijana wa analia getini mama nakufa nisaidie nikashuka kushuka nikamkuta getini nkamuuliza sosi unaumwa nini hajibu nimesimama mara anakuja jirani yangu mwingine na gari amesimamisha na gari ya yule jirani iliko nchiani na barabara ile ni ndogo ikabidi kan yule kaka akaniambia mawile kuna nini kamwambia amna kitu mimi nashangaa tu kijana hapa chini amelala sikujua kwamba ni majabazi wamevamia akashuka tunamuuliza una nini hasemi mara tukaona baba mmoja anakuja kaka hivi kama mkaka mkaka anakuja anakuja hivi amemshika mtoto wa mwenye nyumba anamnania amekuja anatujia mbele akatu nani tuka, alivyo tukaribia karibu hivi tuko na yule kijana pale chini akatuambia kwamba mlale chini mko chini ya ulizi pamoja na yule kaka mwenye gari yake yameparki gari mbili zikawa zimeongozana basi yule kaka tulivyoaambiwa tulale chini mimi sikutaka kulala nikaluka kwa pembeni nikalala chini nilivyolala chini ndio pale kwanza tulivyokuwa ametuambia tulale tuko chini ya ulizi alitupigia ifasi juu yani kututuliza kwamba tukae chini mimi sikuuti nikaondoka nikamwacha yule mwenzako yuko pale tukakaa kama karibu nusu saa nzima wanagonga kule ndani ya sielewi kinachoendelea Tulivyokaa pale wamegonga saa nzima ina maana yule baada ya muda yule mwenye nyumba akatoka anapiga kelele kwamba nimevamiwa. si tumelala pale pale chini alivyotoka nimevamiwa ndio kufika pale tumemkuto yule niliyekuwa naye aliyekuwa ananiulizia kuna nini hapa nimemkuta wamemshuti lisasi amekufa wewe binafsi uliwaona hao watu? Nilimwona yule mwenye nani? Bunduki. alivyokuwa na niuliza kwamba an, an, alituambia kwamba mlale chini. Hakutusemesha kitu amemshikilia yule mtoto wa mwenye nyumba mkono. Akatuambia mlale chini mko chini ya ulinzi. Ndiyo tukajua kwamba hapa hakuna usalama. Tulivyoaambiwa mlale chini, mimi sikujua mwanzako kama alilala, lakini mimi nilikimbia kwa pembeni nikaenda kulalia pembeni. Sikuinuka pale kwa hofu. Baada ya muda kama nusu saa ndio nikainuka baada ya mwenye nyumba kuja kupiga kelele njoni mnisaidie tumevamiwa hapa kwangu wameua. lakini sikujua kwamba aliyouaua ni yule niliyekuwa naye sasa ndiyo hivyo tukakuta ndio baada ya hapo kama defender tano zikapaki pale yani baada ya tukio mtu kashakufa watu washabebwa kupelekwa wana waliogongwa mashoka yale hospitali ndio defender zikatokea karibu tano zile askari wakajaa pale kwanza ilitangulia defender ya Fidi force wakauliza wakawa askari wengine walivyokuja wakawambia nyinyi ni wazembe mpaka saa hizi tukio lina tukio hamjatokea huko walivyokuana laumiana pale lakini mimi ninachoona kwamba ni uzembe kwa sababu wakati ule mimi naluka kuna jirani yangu mwingine ameniona ya akapiga simu polisi. Askari wakamsumbua sana wakamwambia pandisha huku juu sijui tu ni wapi kwenye tukio leo anajifanya kama eneo hawalijui. Lakini eneo wanalifahamu yani ku ni nadhani kama ni kwa sababu mmoja ule wangetokea wale watu wangekamatwa. Walikuwa wawili tu eh? na walikuwa na usafiri. Hawana wa mguu siwezi kuinua kichwa kaka yani ilikuwa katika hali ambao sio sio mimi tena. Uwezi hmm. ukaona kitu ambacho huku kitegemea ghafla unajua maisha yako mnatishiwa maisha utakaa hapo useme nisikilize wanachokifanya. Nilichosikia walivyokuwa nafunga yale walipekua nadhani kwenye yale magari. La yule maremu na yule ya mwenye nyumba pale wakapekuwa pekuwa. mara wakafunga taa zilikuwa zinawaka yale magali wakazima ndio wakaondoka kukiwa nagiza. Djio nilichosikia na sikia pale chini wanazima taza magali. Iyo Hiyo bastola walikuwa sehemu semu gani mpaka kanana chini? Mimi sikuwekiwa bastola semu yote walipiga juu kututishia kwanza. Tukiwa Wazima wote na yule mwenzangu maana wakati wa kumua sikuona wala sikusikia hata mlio kwamba wamemmuaji. Ila baada ya maskari kwenda kuangalia pale wamempiga wamesema kwamba ni tumboni. yani kwa kuona kwao na kweli kuna jeraha tumboni na damu imetoka. Lakini hmm. mimi sikuona alivyompiga lisasi. Ninajua tu ninachojua kwamba tulikuwa naye tunamwangalia yule aliye pale chini ule kijana wao kuinuka pale mimi sikujua kinachoendelea. Nimekaa pale mpaka baada yule mwenye nyumba kupiga kelele na mimi ndio nikainuka. Na sana sana ya matukio yameanza kutokea mwaka jana. Kwa kweli tukio la kwanza ni mwezi wa kwanza mwaka huu ndio nilioanza kwa maeneo yetu haya hapa. Mwezi wa kwanza ya kajitokeza kila mahali kila mahali yani tukawa tumezoea tunaishi kwa hofu kwa wasiwasi tunajua kabisa leo litatokea yani tunakuwa watu hawana amani sasa tulikosa amani tumekosa amani kabisa mnaposikia huyu mtaa wenu ni watu wangapi mpaka sasa hivi ambao wameshaua wanaojeruhiwa kabisa baada ya kutokea umatukia. kwa huu mtaa huku watu wawili mimi ninaojua waliokufa kwa huku mbali na ngambo ile ya temboni ya kule minga huku kwa upande wetu ni watu wawili mm, wameziacha familia zikiteseka na nyinyi sasa kutokana na hilo mnadhani uzembe huko kwa polisi au uzembe nyinyi nyinyi wenyewe wananchi hamuanzishi ule ulinzi shirikishi Aa, sasa tutaanzisha ushirikisho Endapo polisi watakuwa karibu na sisi kushirikiana na sisi kutoa kwa sababu sisi hata kama tukianza ulinzi huna li, kitu chochote cha kuweza kukinga mm Utakaa usiku wanakuja wewe nzako wanakuja wanavya moto wewe huna kitu una mshale utasaidia na wezi kusaidia kitu chochote na maana pia tunakuwa na hofu hatuna amani lakini kama jeshi la polisi nitakuwa karibu na sisi kushirikiana nao naona itasaidia yani japo hata kama tutafanya hiyo ulinzi wa hivyo lakini tu hata kama na askari mmoja ambaye tunaambatana naye sio sisi si, peke etu, kidogo tutakuwa na moyo maana watu wamesha kuwa na hofu hawana amani yani mnakuwa kama mko nchi ambazo zinavita Yaani hamna amani kalisa mtu ukitoko unachelewa sambivi ntarudije kule. Maana hamna kitu chochote uwe na gari uwe na nini watu sunogopa wa mguu lakini hata yaani kitu chochote unaogopa nitaingiaje ndani. Wanakuvizia mlangoni. Wanadai kwamba pale kwenye kituo cha polisi kwamba hamna siraha. Unapo wafata kwamba waje sisi hatuna siraha. Ina maana walivyona haya matukio na tukia mengi ndio wakaanza kusema kwamba tutaweka sijui watu ambao yani kukawa na defenders na pale. Lakini kama kituo kile hakina tena hakina wale askari ambao shilikishi wale ndio wanakuwa nakaa kituoni. Mbali kituwa, asikali, we we kuona na mkuu wa kitua maana yake wewe. Lakini askari ulishawahi kuona kituo hakina nani silaha na jambazi anakuja na silaha na wanajua nadhani kwamba hapa hamu. Ni huyo akieleza kifo cha jirani yake huku naye akieleza alivyo nusurika katika tukio hilo. Msikilizaji huo ni mwelekezo wa matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza huko maeneo ya Kimara temboni Manispaa ya Kinondoni. Bwana Sadiki Mbonea Mrutu ambaye ni mlinzi wa kanisa la kinjili la kilutheli Tanzania KKT. Kwa upande wake naye anasimulia mkasa mzima uliomtokea mara baada ya kutekwa na vijana na uamini kwamba walikuwa ni majambazi wakamfunga kamba kisha mdomo wake wakamfunga na plasta. Hapa anasimulia tukio hilo. Nakumbuka tarehe na saba mwezi wa tano majira ya sana na nusu usiku walikuja kundi la watu waliozidi zaidi ya kumi na tano wakiwa wanakimbia sasa muda huo nilikuwa najiandaa kwa ajili ya kujaza maji kwenye matenki ya choni kule Aa, wakati najiandaa na mipira ile ndio walivyokuja walipokuja kunivamia na kunikamata waliponikamata wakaniambia kwamba tumesikia hapa kuna pesa nikamwambia pesa hapa hakuna wakasema watatuonyesha. nikaambia hapa kilichopo ni pampu ya kuvutia maji, iko wapi? Nikawaaonyesha hii hapa, wakaichukua. Alafu wakaendelea kunifunga kamba miguuni na mikononi, alafu baadaye wakanipiga bandage kwenye mdomo, plaster. Baada hapo wakanichukua kulikuwa na chumba fulani hivi, wakanichukua wakaenda kuniweka pale. Walivyoniweka pale wakaendelea sasa kuhangaika huko ndani uh, kwa ajili ya kutafuta kilichopo. Lakini kwa muda fulani hivi nikaona taze mezimwa za nje walivozima nikaona kimya kumbi tiari wameshaenda kwenye ofisi za, za kanisa tiari kwa kuvunja hasa huko waliko niweka, nilikaa kwa muda fulani nikaona kimya kafikiri wameshaondoka nikajaribu ku, kuchukua mazoezi vinginevyo labda kamba zile zitafunguka miguuni na mikononi haikuwezekana nilichokifanya nilitambaa chini kwa chini eh, kwa kutumia nguvu ambayo Niliipata path nikaji mpaka kwenye mtaro wa maji nikajiweka mle kwenye mtaro ili kusudi hata kama wakija kunitafuta wasinione basi baada ya muda kidogo kabla sijafika kwenye mtaro kuna wasichana walikuja kwa ajili ya kutafuta maji inaelekea sasa saa 9 walinikuta wali wakati naenda sasa kujihifadhi kwenye mtaro mle walivoniangalia wakaona ta Walini babu babu mimi siitiki kwa sababu wamepiga plasta mdomoni babu kimya hali halili wakarudi wanakimbia ni majirani wakaenda nyumbani baada ya muda kidogo a nikakuta baba mmoja na mama mmoja wakaja walivyokuja na tochi sasa kumbe bahati nzuri wale watu bado wanaendelea kuvunja mlendani milango imefunguliwa na baadhi ya vitu vimetolewa nje ndio wakati huo wakaita wakaita mwizi wakaita wezi hao wezi hao ndio akaanza kuchomoka mmoja mmoja wakawa anaenda wanakimbia. oh wakati wanakimbia kuna chuma fulani walikitupa ambacho alitumia kwa kuvunjia kikaokotwa walipo kiokota kile sasa wananitafuta Yuko wapi huyu sadiki yuko wapi wanaita sasa kwa sababu sauti sina wakazunguka zunguka nilipata sauti kutoka ndani tu iliyotoka ndani pamoja na kwamba walinifunga ile plaster lakini ikatoka sauti kwa sababu walikuwa hawako mbali sana wakasikia mahali nilipo wakaja walivyokuja wakaniwakanifungua plaster zile kamba wakanikata tukaja kwenye sehemu sasa ya tukio leo tukakuta pale kuna vitu vishatolewa nje pikiwepo keyboard mbili, na kompyuta feni ya mezani na CD player moja. Hivyo ndio vitu ambao wali baada ya baada hapo ndio wakatoa taarifa polisi aa, kwenye saa kumi na moja hivi ndio polisi wakaja. Walivyokuja basi tukatoa maelezo, nikatoa maelezo pale kwa polisi, kaniuliza kwamba unawafahamu, kaambia ah mimi siwafahamu. Sababu walivyokuja walinivamia, wao siweza kutambua hata mmoja. Basi kwa maelezo yangu na polisi wale basi ndivyo alivyoshia hapo. Lakini kuamba kwa kweli siku ile ilikuwa ni siku ambayo ni hatari kweli kweli. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu hawakuniumiza sehemu yoyote zaidi ya kunifunga kamba na hizo plaster mdomoni. Ni bwana Sadiki Mbonea Mrutu ambaye ni mlinzi wa kanisa la Injili la Kilutheri Tanzania KKKT usharika wa Kimara Temboni anaeleza namna alivyonusurika katika tukio hilo. Mara baada ya kutekwa na kundi la vijana, anaamini kwamba ni majambazi. Haki Patrick Manyanga, yeye ni mkazi wa maeneo ya Kimarabii. Kwa upande wake na yeye akiwa ameongozana na kaka yake pamoja na shemeji yake, anasimulia juu ya tukio ambalo liliwatokea nyumbani kwao baada ya kufika na kuwa wamegesha gari wakiwa wanateremsha mizigo waliokuwa wameipakia katika gari. Ghafla likatokea kundi la watu na kisha kuanza kuashambulia na kuingia nao ndani baada ya kuanza kufanya upekuzi na hatimaye kutokomea kusikojulikana ilikuwa e, siku ya tarehe saba mwezi wa sita tulikuwa tukitoka kwenye shughuli zetu za kazi mimi nilikuwa natoka shule na ndugu yangu na alikuwa natoka shule pia mke wake alikuwa natoka kazini tumepanda gari tumefika maeneo ya hapa jirani na nyumbani kama kwenye saa nusu. bahati nzuri kabla hatujafika hapa kuna jirani ambaye tulimpakia kwenye gari yetu tulimpa lift. Bas tumekuja naye yeye anakaa tu jirani hapa kabla si hatuja yani hatujafika kwenye nyumba yetu hapa. Basi tumefika hapo jirani tukamshusha yule. Tendo ile la kumshusha sisi kupiga hatua kama mbili tu hivi baza za mguu, tukasikia watu wanakuja. Hapo mimi niko ndani ya gari, shemeji yangu ye ya, aliwahi kushuka kwenda kushusha mizigo ambayo ilikuwa nyuma ya gari. mi bado niko ndani sasa. Ghafla nikasikia mtu anapiga kelele. Jesus, Jesus, Jesus. Mimi nikashtuka. na shemeji anapiga kelele. Nikasikia kishindo cha mtu sasa kama naanguka sasa. Kwa sababu ilikuwa usiku nanigiza sikujua kujua ni nani ambaye ameanguka. Kwa nika nafungua sasa mlango wa gari niangalie kuna nini. Kufungua mlango wa gari tu hivi nafungua tu nakutana na nyundo kichwani. Kanipiga ya utosi hapo. Nikaambiwa hivyo hivyo ulivyo. Lala chini toa kila kitu ulicho mfukoni. Basi ikabii nianze kutoa vitu vyote nivolavo mfukoni. Wewe ndugu yangu mwamwaja baada ya kuona mimi nimefanywa kile kitendo na yeye kaa, ameshtuka sasa. Anataka kujua kulikoni kabla hajafanya lolote na yeye akapigwa nyundo ya huku kisogoni nyuma ya kichwa. Naye akaambiwa kaa hivyo hivyo ulivyo. Toa kila kitu lichonacho mfukoni. Kwa kweli ilibidi tuati tu baada ya kuona ile hali iliyotokea ilikuwa ya kutisha kuangalia kwa haraka kwa haraka yule mtu mwenye nyundo ambaye alikuwa mbele nyuma kulikuwa kuna mtu anasilaha. silaha kwa haraka haraka kujua ni silaha ina gani sema tuniliona tu bomba lile la ile bunduki basi tukatuliwa pale kwenye gari tulipotuliwa kwenye gari tukaambiwa tuingie ndani huko tukiwa tuko chini ya ulinzi tukawa tumetolewa tunakuja sasa huko mlango ulikuwa umefungwa tu geti hilo la chuma huo mlango mwingine ambao ulikuwa hujafungwa tumefika hapa watoto wakawa wamesikia mlio wa gari unajua gari ya baba Asi kama kuja binti mmoja kuja kutufungulia. Alakuja kutufungulia hali ambayo tuona sasa mimi navuja damu, huyo ndugu yangu naye anavuja damu, shemeji yangu naye ameshikwa aka amekimbia. Wale wakamwambia muiteni arudi. Unaona? basi, yule binti aka amekimbia sisi kabisa mwite. Njoo tufungulie ile binti akarudi akatufungulia mlango sisi tukatumeingia. Lakini ninavyoonekana wale watu ni majambazi wale ni watu ambao walikuwa na jua hali halisi ya, ya hapa nyumbani. Kwa sababu mimi wananijua mimi si baba mwenye nyumba. walichokifanya mimi walinilaza hapa sebuleni, melala, kifuudi-fudi, kuangalia baba mwenye nyumba akamchukua akamwambia wewe tupeleke chumbani kwako. Kwa mchukua, baba mwenye nyumba na mama wakaingia naye chumbani. Sasa kule cool ndo kawa naomba hela sasa. Tupeni hela. Yule baba mwenye nyumba akamwambia jamani mimi hapa nilipo huni sina hela hela nilionayo iko kwenye gari upande ule wa dereva chini ya siti na mama naye akasema jamaa ni mimi hela nilionayo ndio kwenye hiyo pouch ambayo umechukua maana ulichukua mabegi mimi nilikuwa na mabegi ya laptop mbili yeshemeji alivotoka ya akua na mzigo wote sikukwenda kuchukua mzigo ambao kwa kwenye gari nyuma ya kwa kwa amechukua zile laptop wanazo kwa kwa anataka na pesa sasa kwa hiyo shemeji alikuwa amechukua ile pouch akawaambia ile pouch mliochukua huko ndani ndio kuna pesa sina hela nyingine zaidi ya hiyo basi wale hawakuridhika na yale maneno wakasema nyie haiwezekani bado mna pesa tu wakaanza kupekua humo ndani wakafungua fungua madro, fungua fungua masanduku lakini hawakupata kitu wakasema lazima mtoe hela yeye mwenye nyumba mwenye nyumba kama nyundo nyingine ya kichwani akamwambia wewe lazima utoe hela tu akamjaamani hela mimi hapa sina hela nyingine yoyote zaidi ya hiyo ambao mmechukua basi wale hawakuridhika tena Kabidu wa mtoe mama mwenye nyumba alimtoa shemeji yangu wakampeleka jikoni kufika kule jikoni wakamgonga na nyundo upande yale meno yale kwenye mfupa hapa kwenye mkono Wakia okay, namwambia wewe mume wako amesema wewe unajua siri ya hela ya dilipo kwao tuambie hela ziko wapi mama mwenye nyumba akambeja jamani mimi sijui hela zilipo. na wala hela hatuna wakasema haiwezekani lazima ujiwe akasema jamani hela hatuna zaidi ya hizo ambazo mlizochukua labda tuwapeni kadi muende benki mkachukue hela benki lakini zaidi ya hizi hatuna basi wakati mvua, alikuwa na pete ya Zahabu, na cheni na Eleni, alikuwa amemechisha wakamvua vile akarudi tena ndani mi bado melala hapa sebuleni, walivorudi chumbani wakamvua manume yule alikuwa na pete ya nania ya ndoa umekaa huko mimi sasa ma, matukio mengine ya kule chumbani sasa na si ajui kwa sababu nimalala hapa sibilini baada ya hapo wale wakasema haya hey, nyie hamtaki kutoa hela eh ngoja sasa tumuite afande sasa aje awamalize unaona ah, sasa mimi nikawaza maneno na mimi nasikia nikasema sasa leo basi ndiyo imekuwa mwisho sasa ngoja tumuite afande aje awamalize wanatoka sasa na wasikia sasa afande njoo awamalizie haya maana wataki kutoa hela kumbe inaizkana ndio ilikuwa yao ya kwa ya, ya kutoka sasa basi wakawa w wanatoka sasa Kabwa wajamalizia kutoka akaja mmoja mimi akana nipigapiga nimalala hapa ananipigapiga kwenye miguu ah nikashtuka nikisema ndo na mimi nataka kuuawa sasa kumbe ule mtu walikuwa na ananivua viatu kwao akanivua kyetu cha kwanza ketu cha pili kikawa kigumu Kanambia vua na hichi kingine nasimia hata ni nimalala tu hivyo nika vua kile kiatu cha pili akakaa mebeba nikaona kimya kimepita sasa kwao tulilala hapa karibia hata dakika 20 hivi tukiwa tunasubiri laba sasa ndio watupige hizo risasi zenyewe tufe basi kumbe wenzetu ndio wanafani, ndio ameondoka tumekaa mara nikaona mtu anakuja kunipapasa kumbe alikuwa ni shemeji yangu alisikia simu inapiga kelele toka kipindi hicho mpaka sasaumeshapata maendeleo yeyote na taarifa yote kuhusiana nao watu walio tekeleza hilo taarifa mboye ilikuja ni polisi kule walituma ujumbe maana kesi si tukuo tumeshaondoka sasa baada ya kuna hali inazidi kuwa mabaya baada ya tukio moja baada ya tukio kuna mwingine tena livamiwa kwa tuko hii sasa itakuwa ni hatari kwa ibili situani kwa tuvuhama ndio tukua tumepata sasa taarifa kwamba kuna baadhi ya watu majambazi wamekamatwa unaona asa, tukusama, asa, sisi bado ni ngumu kwa sababu hatukuwaona tunaendaje kuwatambua na afu hakuna chochote kilichopatikana kama ushahidi bado tukaona hiyo ni inakuwa ni ngumu sana kwetu nilikuwa napenda kushauri serikali kwa kweli kwa mtu yote ambaye yuko pembeni akisikia tukio huyu matukio yanayotokea hasa huku Kimara inatisha kwa sababu ni matukio mengi sana umetokea lakini sijaona ifoti yote ambayo imefanywa na serikali sijui yani kuna kitu gani huku. kwao naomba serikali jeshi la polisi wajaribu kuchukulia hichi kwa uzito maana inatisha kwa kweli mtu yote anayetaka kuja kuishi huku Kimara Temboni Ana, anaweza akaja lakini maisha huku kwa kweli sio ya amani Ni bwana haki Patrick Manyanga mkazi wa maeneo Kimara B maeneo ya huko huko Kimara Temboni naye akisimulia juu ya tukio hilo. Tunafika nyumbani kwa bwana Bernard Mshana tunamkuta mke wake akiwa anaendelea na shughuli za hapa na pale. Lakini maisha yake ni ya wasiwasi sana kwani hata tunapofika katika glango kula kuingilia anakuwa na hofu ya kutofungua Ngo hilo kwani hajui ni akina nani ambao wameingia nyumbani kwake. Yelgoni majira ya sasaba hivi kuelekea sanane mchana. Anakuwa na wasiwasi kutokana na matukio ambayo sasa yanaonekana kuwakatisha tamaa kabisa katika eneo hilo. Anakubali kutufungulia mlango na kisha tunaanza mazungumzo naye. Upande wake na yeye anasimulia tukio ambalo limemtokea mme wake bwana Bernard Mshana akiwa anatoka kazini kisha anafika kwenye lango kula kuingilia ndani kwake, anakutana na kundi la watu kisha wanamweka chini ya ulinzi na kumfiatiria risasi katika mguu na sasa wanahitaji awape pesa mwezi ulipika tulivamiwa na majambazi hapa nyumbani kwetu walivamia mida kama saa 4 hivi sisi tulikuwaepo ndani kwa hawakuweza kuingia ndani ila waliswali msibiri mimi wangu anarudi sisi sani, kama alikuwa anafahamu kwamba ametoka ili anarudi ndio kwa wame wamemvamia na kumwamlisha kwamba awape pesa yakawa amembea kwamba mimi pesa sina anamwambia kwamba tupe milioni kumi na milioni 10 tu ndani kwa mimi pesa sina. Ile katika ya yakwaambia kwamba mimi pesa sina ndo akawa amempia sijora mguuni. Baada ya hapo akawa ametulamlisha na sisi ukwepo ndani akasema kwamba fungueni mlango asipafungua mlango basi sisi tutamuua. Tuliposikia kuuawa tukakaa tumefungua mlango. Tulipofungua mlango akawa ameingia ndani au ametusachisachi akachukua vitu ambavyo vilipo ndani. Baada ya kuchukua vitu hivyo wanawambia kwamba tuweni tu milioni 10 nyenda ndani mna milioni hamwezi mkana pesa kidogo mna milioni kumi tumesikia mna milioni kumi ambia si milioni kumi ya tu hizo pesa mnazozihitaji bana kwa kwao wamefanya maondoka sisi tukatometoka tukatume kwa sababu mwanangu aliumia tukatombeeka hospitali kabla tuka ya kumpeleka tukapita polisi polisi wa kotwa milala tukawaamsha kwamba tuka sisi ni kukula kwa hiyo na majambazi midaiii wakasema kama si PFC, kata, ospitali, kame, na majirani zetu fanyaje. Mwambie tunahitaji tuende hospitali. Mambo mengine tutafuatilia baadaye. hospitali mgonjwa kwamba mgonjwa anania huko hospitali. tumeenda hospitali voice simu na zetu ambao nao kwa jirani zetu ndo na sisi kwetu. Wakaacha namba zao za simu kadai kwamba tukitakapofika tu, tu, tu, tu, sisi tuwapigie na kadri tulivyofika tuliwapigia simu na bahati nzuri na Uganda ambao tulilotumia kumpigia kupigia, kupigia risasi tulilipata tukatumempigia simu tukatumewapigia simu kumwambia kwamba tume sisi ni watu ambao tumevamia na tumepigwa risasi na Uganda na nini la bastula tumelipata akasema kwa kaidi kwamba tutakuja kulichukua lakini mpaka leo hawajaja kuchukua hilo la risasi paka dakika hian tunavoangia na matukio ambayo leo tukisikia komba. Komba. Alifu, pipi, komba, komba, Mana, mara kwamba tunawaulizia kwamba jamani hao halifu vipi mmewakamata wakati mwingine wanasema kwamba tumewakamata wakati mwingine wanatuambia kwamba hatujawakamata maana tushapigia simu mara mbili mara ya kwanza wanasema kuna watu wamekamata watu ana 5 kwa kwa, kwa matukio yalokuwa yanatokea huko kweni Bada kuona kima wao walipotupigia simu akadai kwamba tutakuja sio muda mrefu tutakuja tuchukue ganda la risasi ile ndio nilisema kwamba nyenye mnalo na tuje chukue na maliza pia tuje kuwachukuene mje muone kwamba watu mnawafahamu au vipi kwa sababu mimi katika watu ambao wale wale majambazi walokuja siku zile kuna baadhi ambao kama nikiwaona nitawakumbuka lakini mpaka leo hawajaja. Baadaye tena tumekana na wampigia simu ndo naseme ah wale tuliwambia ni kwamba ni tumewakamata kwa, kwa makosa hayo yanayotokea ya huko sio. Hawa ni makosa mengine ya SIM zingine kwa hiyo wale wale hatujawakamata. basi tumewaachana nao tupo basi atujue yaani kesi yetu ni vipi na mpaka leo hata ganda la alizese kija kuchukua na poleezi upelelezi ufanyike kutokana na siju namba zile. Hatujaona chochote kwa hiyo tumekaa tu tupo tupo tu. Ila Uganda la research kwa gani? Lipo hapa nyumbani. Melitons. Ndiyo Melitoza. Ndio. Nikitogea niambia alikuwa anawapenia maji. Kitu kikubwa pale Mbeezi wanachodai kwamba ndio kitu kikubwa asa Hali ya siku hiyo kiujumla ujumla, kwa mme wako ilikuwa je na ninyi moja Ah sisi aliyetu kweli ni hofu paka leo si kwamba siku zile paka dakika hii kwa sababu hatujui ni nini kinachoendelea, wao paka na kiasi tuna hofu. Kwa sababu hata hatujapata yani hata polisi dada waatuambia kwamba watu tumewakamata au inakwaje? Yani tupo tu. Na tuna hofu kweli yani. Na mume wake alijeruhiwa sehemu kubwa. Yes alijeruhiwa sehemu kubwa. Ni sehemu kubwa kwa sababu bahati tu kwamba haikoshika mproba lakini ni sehemu kubwa kalazwa hospitali kama wiki, inakwenda wiki mbili. Kama hakuna mahusiano wa polisi na hawa watu ambao wanafanya uhalifu. Kwa nini polisi wanakuwa wanachukulia ni kitu gani wanachukulia simpo. kwa sababu watu wapo watu, watu ambao wamepoteza maisha. Katika matukio watu wapo watu, watu, watu ambao yani ni kwamba ndo mwisho kwa sababu mtu wa, yupo mtu ambaye amejeruhiwa yani hajielei mpaka dakika hii kama mwezi sasa umepita mpaka dakika ya jilei. kwa sababu polisi wanachukulia hapo na mimi kwamba inaweza ikawa ikaw, wanakaa wanananini wanahusika katika matukio haya yanatokea kati ya jambazi na polisi nyinyi ni wakazi wa eneo hili na matukio ndo kama hayo hatimaye mnadhani ni kitu gani na kama polisi ndo hao wanaswaswa ukweli hatimaye hatujajua mpaka leo ni tu kwa siasi hivyo kama watu ambao hatuishi Tanzania tunaishi ndani ya nchi zingine ambazo zisizokuwa na amani ila hatimaitwa tuje hatuijui kikubwa tunaona tunamtegemea Mungu lakini serikali yani tunaona kwamba yani serikali na polisi yani haituthamini kwamba watu sisi tunatupwa yani watu tunaishi bila amani kwa sababu ya watu wachache tu ambao ni majambazi si kwamba wanazidi hata watu ni watu wachache kama watu kumi hivyo au kwa mfano mchana kama hivyo ukao umekaa unaposikia mgeni anagonga lango kule au nyakati za usiku kawaida wao mko kwenye hali gani Yaani Mungu tu atupe ujasiri. Lakini isipokuwa hivyo yani tunao tunakaa tuna yani paka dakika hii toka tukiyo lilipotokea paka sasa hivi ukitoka kwanza ukitoka tu rada umeelekea mjini au umeenda katika shughuli zako na inatakiwa timing saa moja au wewe ndani. Tofauti na saa kabla samoja, ya saa 1 ndani ya nyumba yako, ukweli yani, kwanza hiyo ni wasiasi hu, kwamba nitafika salama. Unaweza hata ukajikuta kama una drive unaweza kujikuta unaenda unagonga hata mti ile ile kwamba huko na kuelekea siko kuzuri na pia hata sisi sisi wenyetu tuliokuwa labda kama ukiwa mmo ndani tu umekaa hata ukisikia mtu anagonga tu Ukweli yani nafsi inakupeleka siku yani lazima unahisi kwamba labda ni vitu vile ambavyo yani unaweza kuhisi kwamba ni watu wa hata na wamekuja upo ndani ya kufanikiwa kuingia ndani walifanikiwa kuingia kwa sababu baada ya kumbana mme nje Walituamsha si tufungue mlango kwa hiyo tulifungua na kwa wao wenyewe uwezo wa kuingia ndani hawana ila waliamrishwa kwa sababu walikuwa tayari na mtu ambaye baba mwenye nyumba wako naye nje kwa hiyo tulikuwa hatuna budi kuacha kufungua mlango ili mjitufungoe na mlivo ulivyoona walikuwa wamejifunika na kitu chochote Hapana Walikuwa kama watano hivi Ni watu wazima au ni vijana wadogo Kuna baadhi kama mmoja hivi ni mtu mzima ila wengine ni ni vijana tu sio vijana wadogo yani ni watu tu yani wa umri wa kawaida sio ladha 30 hivi. Na walichukua kitu gani wamesema? Sisi walichukulia pesa. Meongo walimkuta na 600 mfukoni. Hapo ndani mimi walinikuta na kama laki moja Wakachukua na laptop na simu zetu. Meongo alikuwa na simu mbili, simu moja na kamera ndio vitu alivyochukua. ni mke wa bwana Bernard Mshana mkazi wa maeneo ya hapo Kimara Temboni ama Kimarabi akisimulia juu ya tukio ambalo limewatokea katika familia yao. matukio ya uhalifu ambayo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara maeneo ya Kimara Temboni na maeneo mengine. Lakini matukio hayo ya ujambazi ya, ya kigarimu roho za watu wasiokuwa na hatia na wengine wakiachiwa vilema vya kudumu na mpaka leo hawajui hatima ya maisha yao. Kipindi hiki hakikuishia hapo kuzungumza na hao wananchi bali pia tulipata nafasi nzuri ya kutembelea katika ofisi ya serikali ya mtaa ya Kimarabii ama Kimara Temboni. Hapa tunakutana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo bwana Daniel Momba Majige. Kwa upande wake na yeye anakiri kuwepo kwa hali tete katika eneo hilo la Kimara Temboni au Kimarabii. Matukio ya ujambazi yamekuwa kama wimbo sasa wananchi wa eneo hilo wanaona ni hali ya kawaida japokuwa wanaishi katika hali ya sinto jua. Anaanza kueleza juu ya matukio hayo pamoja na mikakati ya ofisi yake. Hali ya usalama sio nzuri. Sio nzuri kwa maana na taarifa ninazopata kutoka kwa wananchi, wananchi na matukio mbalimbali kuna kikundi cha watu wasiopungua nane. ambao wanatembea na silaha na vifaa vingine kama nondo, shoka vidogo vidogo ambayo sasa wana ya kuingia nyumbani kwa mtu anapofungua geti wanaingia naye na kuanza kupiga watu hatimaye na kuiba mali. Matukio hayo yametuwasi sana kwenye mtaa wetu. Tukichukulia eneo la Temboni e, kuna barabara mtaa unaitwa Machame. Huko ndo walikuanzia, wakauwa kijana mmoja, wakaenda e, jitihada kule shule ya msingi maeneo ya kimarabi shuleni wakauwa pia mtu wa pili. Lakini pia hapa Machame hiyo hiyo akawa amemjeruhi tena e, mwananchi mmoja ambaye mpaka sasa hivi hali sio nzuri na yuko muimbili kwa taarifa nazo bado e, ni maututi yuko ICU baada ya taarifa hiyo pia Bariama eneo hilo akaenda eneo lingine linaloitwa Amani, Amani kwa maana ya matosa. Pia kuna driver mmoja pia walimvamia katika mtindo huo huo e, ambaye ni Mareemo pia anaitwa Islam alikuwa ni driver wa Wizara ya Elimu. Lakini walivyotoka maeneo hayo wamerudi tena e, eneo la kituo cha zamani. E, wengi wamezoea kwa msuguri au kwa mzungu. Pia hawakubahatika kuumiza mtu lakini taarifa nilizonazo pia wamempiga mwananchi hapo na hata silaha yake walipora wakaondoka dai lakini haikuishia hapo e, wametokea tena vitendo hivyo ikatokea upande wa pili ambao nilikuwa mtana uongozi lakini kwa sasa hivi umepata uongozi mpya naye wameuwa wafanya biashara wawili maeneo ya Saranga e, na upendo sehemu ya Mtakuja baada ya matukio hayo kwa kweli hali ikawa sio nzuri lakini pamoja na hali kutokuwa nzuri ikabidi sasa tuhamasisha wananchi kwa ajili ya kujilinda kwa sababu tuna kituo ambacho kiko Temboni Police Post actually kina askari watatu askari watatu ambao kwa kweli hauwezi uh, kuhimili usalama wa eneo letu kutokana na mazingira ya mtaa ulivyo lakini licha ya hivyo tu ni kwamba hawana hata silaha kwa hiyo ni vigumu kutembea au kupata taarifa wakaamua kwa usiku huo kuwafuatilia wakati tunaendelea kujipanga wananchi kwa maana ya kuungana sasa eh, kuanzisha vikundi ambapo kuna baadhi ya maeneo wameanzisha vikundi hiyo mikutano tumeendelea nayo na kuunda kamati e, za watu wanaohusika kwa maana ya kusimamia kamati mojawapo wapo ni kwa eneo la Kimarabi Temboni ambayo inaongozwa na mwenyekiti wa ulinzi anaitwa Sakaya lakini pia ina katibu na kamanda eneo lingine ni maeneo ya shule ya Kimarabi ambayo pia tumeweka kamati tayari kwa ajili ya kufanya kuratibu na kuhakikisha kwamba watu wanachangia ulinzi ambao tumekubaliana eh, kila kaya ichangie shilingi 1000 na mwenye gari au duka achangie 10000 hiyo kwa maana ya kuona sasa tunaweza kupata kiasi gani na tuweze kuweka vijana kwa ajili ya kusaidia ulinzi wa sungusungu lakini pia ambayo atashindwa kuchangia mkakati wetu ni kwamba atapangwa kwa kipindi kwa ajili ya kulinda manana tutaweza kuacha kujilinda ni kila mmoja lazima ajilinde kipindi hicho tulomaliza mikutano hiyo ambayo mpaka sasa hivi bado tunaendelea nayo katika maeneo mengine ukatokea tena ujambazi Ambayo eneo la kimarabi e, kule wakamuumiza ya e, mmoja anaitwa Kinunda naye wamemuumiza vibaya hali yake pia sio nzuri na yuko agakani. sasa matukio haya yameendelea tena baada ya huyo na ulinzi katika maeneo hayo ukaanza kwa semu kidogo lakini wiki mbili zilizopita wiki tatu wameanza tena kuonekana. Wameenda eneo la kimarabii pale pia wakamvamia Mwaipopo e, na kumuumiza pia vibaya. Lakini wakati huo wakawa wamepita kwa ndugu mmoja kama sitakosea ni doktor Taribo karibu na kwa daraja pale eh naye pia wamemuumiza mke ambaye alikuwa pale na baadhi ya vitu wameiba. Sasa matukio haya kwa kweli yameendelea na na bado sasa imeonekana ni matukio ya kila siku lakini baada ya kupiga kelele sana na kuomba watusaidie hasa jeshi la polisi ni kwa nini hali inatokea tu temboni eh, na watu wafe kila mara lakini walisikia kilio wakaleta kikosi ambacho kilikuwa kinazunguka usiku cha polisi ambacho kikemekaa kama muda wa wiki moja tu hivi eh, wakawa hawaonekani tena baada ya kutoonekana wiki hii tunayozungumza hii leo ikiwa shughuli ya Ramisi juzi wamevamia tena kwenye kontena barabara kwenda kimarabii ingeaja wakuweka madhara wa kuleta madhara lakini wakawa wamekata makufuri kilichotokea tu ni mlinzi kwa ujasiri aliyotumia sijui alitupa jiwa alifanya kitu cha aina yoyote ikabidi wafanye nini wakimbie lakini leo pia kuamkia usiku wa kuamkia leo pia eneo la amani na manga kuna duka moja pia wameiba vifaa vyote kama mashine kompyuta na mashine za photocopier wamesafisha duka zima kwa hiyo hali kwa kweli sio nzuri lakini tufanyeje mimi kama mwenyekiti wa serikali za mitaa kazi yangu ni kwa wananchi na tujilinde sasa ombi langu ni kuomba wananchi wa mtaa kwa kweli kutokana na hali hii e, kama tutasubiri polisi watusaidie basi tutaendelea kupoteza maisha ya ndugu zetu e, na mali zetu na sisi wenyewe mimi nafikiri kinachotakiwa sasa hivi ni kujilinda sisi wenyewe tuamke na tushirikiane kwa pamoja tukishirikiana tukitambuana hasa tukawa mnyororo mmoja maanake eneo lenyewe ni eneo ambalo linahamia watu kila siku kwa hiyo unakuta watu kujulikana pia inakuwa ni shida matokeo yake unakuta mtu anasema natoka asubuhi na narudi usiku kwapo nyumba ya pili ya tatu inakuwa ni vigumu pia kufahamika tukiendelea kuweka sungusungu na kufahamiana na watu wote maanake kila kaya kwa kaya inaweza ikatusaidia. lakini na uzoefu kwamba maeneo ambayo kwa kweli kuna ulinzi wa sungusungu angalau yako salama maeneo ambayo yako na sungusungu yako salama kwa hiyo mimi naamini ulinzi wa sungusungu utakuwa mkombozi kama wananchi wangu wa mtara kimarabii wanaonisikiliza ni kuhakikisha kwamba tunaungana na hizo kamati tulizoziiweka na sisi wenyewe na kuunganisha wajumbe wa mashina mabarozi tuahikishe kwamba tunajilinda sisi wenyewe kwa kuweka ulinzi. Mwenye kitu umezungumzia hilo kundi la watu wanane ambao wamekuwa kitembea na hizo silaha za jadi ambazo umezitaja hapo. Lakini mauaji ambayo yamekuwa yakitokea ni mauaji ya kutumia silaha za moto kama vile bunduki. Sasa si juni hao hao hao ni wengine. Kundi hilo ni hilo hilo manake wanatembea na silaha halafu wanatembea na silaha za jadi kwa hiyo maeneo mengi watu wengine wameuawa kwa kutumia silaha za jadi lakini maeneo mengine wametumia bunduki hivyo vipo vya watu vilivotokea eh, baadhi yao wamepigwa kwa kutumia risasi lakini wengine wamekufa kwa kwa kutumia hizi silaha za jadi kutokana na uzoefu wao kwa moyo na dhani hilo kundi linatoka nje ya eneo hili au ni wazaliwa wa humu, humu au ni wakazi wa eneo hili hili mimi binafsi ninaamini kabisa kwamba hata kama kuna mtu anatoka nje lakini lazima mtu hawepo ndani ya mtaa. Maana mtu hawezi kutoka manzese au tandika, akajua nyumbani kwa mtu kuna nani kuna hiki kuna hiki analala wapi manake maelezo yao yanavyo ninavyopata mpaka mtu anaonyesha na chumba nipeleke kwenye chumba chako kiko mahali fulani kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba hawa majambazi wana mtandao na ule mtandao lazima kuna watu walioko ndani ya mtaa wanaohusika na mambo hai. manake ni vigumu kuweza kujua huyu mtu atarudi sangapi na umvizie kwenye kona hipi, eh? ili afungue geti na we uingie. Kuna taarifa nilioipata karibu na barozi daraja, yule kijana ndio huwa ni wa mwisho kurudi siku zote. Lakini wengine pia wanarudi mapema. Lakini walivyokuwa wanarudi hawakupata madhara yoyote mpaka yule wa mwisho alipoingia ndio wakaingia naye. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba lazima tunao watu wasiotakia wa mema katika mtaa wetu wanaoshirikiana na hao watu. Mimi naihisi hilo linaweza nikawezekana kabisa kwa sababu kwa taarifa nazo zipata haiwezekani mtu akajua mlango na chumba eh, cha mtu anachorara au anachopumzika. Kwa hiyo ninahisi kwamba tuna watu ambao wanashirikiana na huo mtandao wa Mara baada ya kumsikia mwenyekiti wa serikali ya mtaa akimaribibu bwana Daniel Mumba Majige kueleza juu ya hali jinsi ilivyo katika eneo hilo na ulivyosikia kilio kikubwa haswa hapa kinaelekezwa kwa jeshi la polisi kama ambavyo umepata kusikia hata katika maelezo yangu halikadhalika wananchi wenyewe namna ambavyo wanatoa kilio. Wanajiuliza kulikoni jeshi la polisi? Mbona liko kimya na matukio kama haya ina maana wao hawayasiki? Hapa nalazimika sasa kuelekea kanda maalum ya Dar es Salaam kwenda kuzungumza moja kwa moja na kamanda wa kanda hiyo lakini mara baada ya kufika hapa napokelewa na kaimu kamanda wa jeshi la polisi Charles Kenyela. ambaye sasa yeye ndiye haswa anampelekia kilio cha wananchi kwenda kuzungumza naye angalau waweze kusikia na kuangalia ni nini haso ambacho kinalikuhamisha jeshi la polisi kukabiliana na matukio hayo pamoja na kwamba matukio mengi yamekuwa yajitokeza kila sehemu hapa nchini hususan jijini Dar es Salaam lakini kulikoni vifo vya watu watu wanachiwa vilema watu analazimika kuyahama makazi yao kama vile jeshi la polisi lenye dhamana halipo nchini kulikoni hapa sasa na kutana na chazi Kenyela awali yote kwanza anaupokea ugeni wangu kwake lakini pia anatoa masikitiko ya hali ya juu kwa wakazi wa maeneo ya Kimara na kuahidi sasa wale wote ambao wanajiita kama majambazi kwa hakika, siku zao zinahesabika labda ikawa mafanikio ya kipindi hiki kuacha salama wakazi wa maeneo ya Kimara lakini ngoja nisikie kwake kamanda Charles Kenyela pamoja na mambo mengine anazungumziaje kuhusiana na matukio jeshi la polisi linasikitika kwa matukio ambayo yanajitokeza liche ya, ya Misako na dolia Kari ambazo zimekuwa zikifanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Pia tuna mipango madhubuti ya kuweza kuhakisha kwamba tunarejesha amani katika maeneo ambayo yamekuwa na matatizo. Siwezi kusema tunarejesha kwa njia gani kwa sababu kufanya hivyo itakuwa ni kama najaribu ku, kuwasaidia wahalifu watakuwa wanajua mipango yetu na kwa hiyo wanaweza sasa edha waka wakatafuta njia nyingine lakini ni kuhakishia tu ndugu mwandishi tuko kwenye mikakati mizito na wananchi wataona majibu hatusemei kwa ajili ya kusema lakini wataona majibu kwa mipango ambayo tunayo e, na wausika wa wote wa matukio mbalimbali basi ama wajisalimishe au basi wa, wasubiri mkono wa dola lakini kitu cha msingi ni kwamba tunafurahi kwa taarifa ambazo tunazipata kutoka kwa wananchi ah uh, kwamba sisi kama jeshi la polisi tumejipanga mbinu zetu siwezi kuzitaja na pia niseme tu kwamba katika maeneo ambayo yanakuwa na uvamizi wa mara kwa mara e, yako matatizo kadhaa ambayo wakati mwingine tunadhani yanaweza kupelekea kuwepo kwa matatizo hayo ya uvamizi wa mara kwa mara moja ya matatizo hayo ni maeneo yenyewe, yaani hali ya kijiografia ya maeneo hayo wakati mwingine inafanya wezi wapate nafasi nzuri ya kutimiza azima zao kwa sababu ya hali halisi ya mabonde, misitu-misitu, m, misitu, mm, minuko. Kwa hiyo unakuta tukio lianza likafanyika hapa eh, na kwa sababu ya umbali wa nyumba kutoka nyumba moja hadi nyingine inakuwa sio rahisi mtu kuweza kupata msaada na kwa hiyo hata taarifa kufikia polisi inakuwa ni tatizo tunalifanyia kazi ili tutoe elimu kwa ajili ya kuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi yani vikundi hivyo vya ulinzi vitasaidia e, kupunguza wimbi la uhalifu kwa sababu tumeona katika baadhi ya maeneo ambayo pamekuwa na ulinzi e, wananchi wameweka mfumo mzuri wa kujilinda kwa, kwa ajili vijana walio kwenye maeneo yao ama wasiokuwa na kazi au watu tu katika hali ya kujitolea watu wamehamasika na wame, wamejiilinda kiasi kwamba hata wahalifu wanaogopa kufika kwenye, kwenye maeneo hayo sasa mara nyingi matukio yanajitokeza mara kwa mara katika maeneo ambayo watu pia hawajioganize hawajao na mfumo mzuri wa kujilinda yani ni kwamba wanategemea polisi kwamba iwalinde 100% lakini pia tukienda kwenye katiba ya nchi jukumu la ulinzi ni la kila mwananchi ndio maana tuna vikundi mbalimbali vya ulinzi vinavyoshiriki kwenye maeneo mbalimbali kwa mfano hapa ferry eh, upanga maeneo ya katikati hapa mjini na hata temeke eh mbalimbali kwa hiyo ni tu kwa maeneo yote ambayo eh, wananchi wajaji mobilize kutengeneza mfumo mzuri wa ulinzi basi wajitahidi ni raisi tu itasaidia sana kuliko sasa hivi kusema kusubiri tukio alafu deni utoe taarifa polisi na kwanza kulalamika kwamba polisi hawalindi itakuwa sio rais nasema hivyo kwa sababu uhana wa idadi ya askari polisi katika jiji la Dar es Salaam ikilinganishwa na idadi ya watu walioko hapa havilingani askari ni wachache na bado pia kuna matatizo mengi ambayo kila mmoja anajua Matezo ya usafiri wakati mwingine viteendea kazi kwa hiyo nyenzo mbalimbali kwa hiyo sasa vitu hivyo vinapojitokeza vya uhalifu maana ni kwamba wakati mwingine unaweza kuta labda hata matukio haya hayauy attended katika hali ambayo mwananchi anageria anageria tarajia e, matukio hayo yashughulikiwe e, lakini niseme tu kwamba wananchi waendelee kutoa taarifa lakini vile vile, wakumbuke wajibu wa ulinzi pia uko mikononi mwao waanzishe vikundi eh watoe taarifa za wahalifu wabaini wageni wanaoingia kwenye maeneo yao wabaini mabaa ma, ambayo yanaendesha yana, yana, yana biashara nje ya muda waliyoruhusiwa kisheria wabaini nyumba za wageni ambazo zinaingiza watu ambao hawaeleweki watoe taarifa wabaini nyumba ambazo zinafuga watu ambao hawaeleweki. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tukishirikiana na hakika kabisa tutapunguza kwa kiasi kikubwa kasi au ongezeko la uhalifu. Sehemu zote, niseme tu kwamba sehemu kubwa ya Dar es Salaam kwa sasa ni Ishwari. Ukiacha maeneo machache ya pembezoni kama Kimara kule, eh, maeneo ya Keko, Mbezi kule, siwezi kuyataja yote lakini niseme tu ya kwamba ukiacha maeneo ya pembezoni ambayo yana matatizo yake lakini sehemu kubwa ya dar es salaam kwa sasa ni salama tunazungumzia sasa haya masuala ambayo yamekuwa yakijitokeza hapa kimara temboni na jinsi ambavyo tumezungumza na wananchi inaonekana kwamba kilio chao kimekuwa cha muda mrefu na inavyoonesha kwamba jeshi la polisi limekuwa mwendo wa pole sana kuweza kutekeleza hali ya utulivu na ulinzi imara zaidi pale sasa sijui ni mikakati gani mpaka sasa ya dhati ambayo mnaifanya kwa kipindi kifupi angalau kunusuru maisha ya walio wengi ambao mpaka sasa wanaamua kuyakimbiza hata magazi yao pale wananchi wa maeneo hayo na kuhakikishia wataona mabadiliko kuanzia leo kuanzia leo hii na kuendelea wananchi wa maeneo hayo wataona mabadiliko siwezi kusema ni mabadiliko gani kwa sababu pia nitakuwa nimesaidia nime kuwapa taarifa watu wabaya lakini naahakikishia wa walale kwa utulivu na haya niliyoyasema ya kuanzisha vikundi vya ulinzi, ya kutoa taarifa za watu wabaya. Kwa kweli tunawaomba sana wananchi waweze kuwajibika katika hilo. Yaani huu ni ujumbe wangu, wasishe kularamika. Nchi hii ni yetu wote na wote ni watanzania. Tanzania. siwe tusiwe walalamishi, tutafute majawabu. Hii ya ulinzi kwa hatua za haraka na za makusudi inafanyika na mabadiliko wataona as from today. Nashukuru kwanza kwa kwa tamko hilo. Lakini kamanda kwa na taarifa ambazo mi naweza nikasema si rasmi kwa sababu hamjathibitisha ninyi wenyewe lakini kutoka kwa wananchi wanasema yeah. kwamba baadhi ya polisi ambao si waminifu na wao wamekuwa kijihusisha husisha katika hayo matukio sasa mnadhani kama kweli kuna vitendo kama hivyo huu mpango siku moja unaweza ukatekelezeka uh, polisi ni taasisi polisi na ni jeshi bina watu wengi amini askari kwa maana yani ni wengi kitabia pia tunatofautiana kama ilivyo kwenye familia eh, wakati mwingine unaweza kukaa na mkorofi sasa dawa yake ukishamjua unamwadhibu askari wote ambao tutajua taarifa zao kwamba wanajihusisha kwenye uhalifu lazima tutawachukulia hatua na tumeshawachukulia hatua wale wote ambao wanakuwa na ushahidi wengine tunawafukuza kazi wengine tunapeleka mahakamani kwa hiyo tunaomba tu badala ya kuzungumza kwamba kuna askari wasio waaminifu tuende katika fact za kwamba wale ambao sio waaminifu tusaidieni kutuletea taarifa na sisi pia humu ndani ya jeshi la polisi tuna kitengo cha monitoring and evaluation eh, kitengo cha tathmini na pia kuna vitengo vya malalamiko eh, tunapokea malalamiko na tunachukua hatua kwa hiyo kusema kwamba labda kuna askari wanashiriki kwenye matukio siwezi kuzilizungumzia kwa sababu linahitaji pia ushahidi linahitaji ushahidi na wala siwezi kukanusha kwamba labda kweli askari hawashiriki hapana kwa sababu pia maybe kinachozungumzwa kipo you never know lakini kama kipo basi huyo ambaye anadhania kwamba ana ushahidi basi atusaidie atusaidie kwa njia hata ya simu kwa njia hata ya meseji E, si lazima ajitaje jina concern yetu ni kuihaji zile nini taarifa zake ama afike hapa polisi kwenye kituo chochote tutachukua hatua mara moja ili ni ombi ambalo nimeagizwa na wakazi wa pale Kimara Temboni sasa naona bora nikupe moja kwa moja ni kwamba wameomba kama kungelikuwa na uwezekano kwa jeshi la polisi nchini kujenga kituo pale maeneo ya Temboni yani kiwe ipo kituo cha wilaya kwa maana ya kwamba wanasema kile kituo kilichopo sasa hivi ni kidogo askari ni wachache hawana silaha na wale majambazi ambao wamekuwa kikiingia kule wanatumia silaha za moto hali ambayo kwa namna moja ama nyingine inawawia ugumu wale polisi kwa sababu hata gari hawana hawana kitu chochote kile ambacho kinaweza kikawafanya wakawahi kufika eneo husika na ule mji tayari umeshapanuka sasa sijui ile kuna siku moja litawezekana kweli kama ni linawezekana linawezekana kwa sababu E, tukiwa na vituo ambavyo ni madhubuti, vituo vikubwa, vituo vyenye askari wa kutosha, vituo vyenye zana za kutosha, vyombo vya mawasiliano na kadhalika, a, inawezekana kabisa. Kwa hiyo ni seme tu ya kwamba nalichukua hilo kama angalizo kwa ajili ya ku kwa viongozi wangu wa juu kwamba e, maeneo hayo ya temboni e, wangei wanapendekeza kuwe na kituo kikubwa. Lakini pia itakuwa e, vizuri Wakazi wa eneo hilo eh aidha wakateua uh, kamati ya ufuatiliaji ili wa, wa, waende moja kwa moja kwa kamanda wa mkoa wa Kinondoni ili waweze kupresent hoja yao hiyo ije kimaandishi na sisi twithamini ili tuweze kuifanyia kazi kwa sababu kila mmoja angelipenda kila sehemu iwe na kituo cha polisi lakini pia na sisi tunaangalia eh hali halisi ya eneo hilo. Kwa hiyo endapo kama kutakuwa na mawasiliano mazuri kamati kawepo eh ika na tukaangalia uwezo pia kwa sababu kuna baadhi ya maeneo wananchi kwa nguvu zao wenyewe wamekuwa wakihamasishana, wakichangishana na hatimaye vituo vya polisi vizuri vimekuwa vikifunguliwa. Kwa hiyo tupate mawasiliano hayo am kwamba tutafanyia kazi. msikilizaji umemsikia kaimu kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya kipolisi Dar es Salaam Charles Kanyela akitoa tamko la jeshi la polisi kuhusiana na matukio ya uhalifu matukio ya ujambazi wa kutumia silaha huko maeneo ya Kimara ambako wananchi wameachiwa vilema vya kudumu watu wamepoteza uhai watu wamepoteza mali zao umesikia vema katika kipindi hiki maalum ambacho nimekiandaa kwa ajili ya wakazi wa maeneo ya Kimara na sasa umemsikia kaimu kamanda wa Jeshi la Polisi lakini ili kuangalia ujumbe unafika moja kwa moja na kala ya kipindi hiki napeleka makao makuu ya Jeshi la Polisi kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Saidi Mwema. Kuangalia ni kitu gani sasa ambacho jeshi la polisi wanalazimika kukifanya kuhakikisha kwamba angalau matukio yanapunguzwa lakini hitaji kubwa ni kwamba matukio hayo sasa yatokomezwe. Asante kwa kunitegea sikio. Niliyo kuandalia kipindi hiki mimi naitwa Anton Joseph. Nitaendelea kufatilia kwa kina kujua ni hatua gani ambazo zinachukuliwa huko maeneo ya Kimara angalau vilio vya wananchi hawa viweze kusikika. Asante kwa kusikiliza na kutakia muda mwema.